Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Salam. Nama saya Ajigitno dari Kabupaten Jepon. Gimana Buya? Kami ini sudah beberapa tahun menjalankan ibadah. Tapi masih ada ganjalan Buya. Cina, terutama di surat Al-Maidah itu ayat 3 itu yang artinya pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Telah kucukupkan nikmatku dan aku redoh Islam agamamu. Jadi pertanyaan saya di, di sini, Islam yang bagaimana yang sempurna itu Buya? Apakah yang tidak pakai kunut atau tidak apa zikir, habis sholat itu? Apa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-yawma akmaltu lakum tina kum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakum ul-islamatina. Aku sempurnakan hari ini agamamu. Ya agama Islam itu sempurna, agama Islamnya, agama Islam itu sempurna dengan pedoman Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sempurna. Cuman Pak Bu untuk tahu, faham Al-Quran dan hadis itu gimana caranya? ke warung kopi langsung faham? Ya kan tidak bisa. Maka kembali kepada para u. Oh, Ulama. maka agama yang sempurna itu adalah agama yang dijelaskan kepada kita oleh ulama bukan oleh tukang ayam bukan oleh tukang mobil bukan oleh tukang sapu bukan oleh tukang bangunan kembali kepada ulama ulama seperti apa? bukan ulama akhir zaman dulu, dari dulu dong direntet. ulama dari para sahabat nabi setelah sahabat dari para tabi' tabi'in ulama Ulama yang punya metodologi di dalam memahami Quran Hadis sehingga dikukuhkan di dalam metodologi memahami Al-Quran Hadis atau memahami agama kita dengan istilah kitab, sunnah, ijma dan qiyas misalnya. Nanti ada adillah al-mukhtalaf fiha, nanti ada yang tidak disepakati. Al-istishab, al-istihsan, al-istiqra dan seterusnya. Itu ada istilahnya yang berbeda di antara para ulama, tapi empat ini lihat Quran, hadis. Kita bicara tentang hadis saja, ini panjang ceritanya. Hadis ini pun tidak semua kuala Rasulullah langsung dipakai. Akan tapi mana yang hadis sahih dan mana yang tidak sahih. Dari yang sahih pun ternyata tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis sahih yang tidak dipakai. Sehingga Ibnu Wahab berkata, Hadis sahih tidak boleh dipakai. Iya, tidak semua hadis sahih boleh dipakai. Bahkan Ibn Wahab berkata, Al-Ahadithu mazillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan illa lil-fuqoha. Kecuali untuk orang-orang yang mengerti ilmu fikih. Orang sok mengerti ilmu hadis. Baca hadis ini dilarang. Meninggalkan. Eh besok Rasulullah punya oh, punya kaul yang berbeda. Bingung dia. Sehingga pelan plan dia. Sehingga kita serahkan kepada ulama. Bahkan di dalam memahami Al-Quran hadis sendiri ada caranya. Kalau ada dua riwayat yang bertentangan, mana ada terjeh? Ada terjeh. Sebelum terjeh adalah ikmalud dalilah ini. Aulamin ilah wa ad-himah. Misalnya, selagi bisa digabungkan, dipakai, semuanya dipakai. Selagi tidak bisa, nanti terjeh. Atau mungkin ada masa nasih, mansur, mana yang duluan, mana yang berikut. Atau mutlak muqayyatnya mana yang mutlak, mana yang mana yang khus'am, ada tahsisnya, mutlak, mekayat, dan masih ini dibahas oleh para ulama-ulama usul fikir artinya apa? Islam itu sempurna, dan kesempurnaan Islam itu adalah sesuai dengan pemahaman para ulama coba kalau Al-Quran dijatuhkan kepada anda, suruh fahamu tidak bisa sholat tidak mengerti cara wudhu tidak mengerti cara bayar zakat Ini perlu. Coba orang yang mengatakan semuanya harus pakai dalil, dalil, dalil. Langsung saja ada bertanya. Ustaz, saya punya tanah. Punya penghasilan. Saya punya toko ini. Sebegini, begini, begini. Zakatnya berapa Ustaz? Dia akan ngomong zakat. Ibu ada dua setengah sering. Enggak cukup Ustaz. Mana dalilmu Ustaz? Langsung aja gitu. Bingung dia. Sok berdalil itu. Orang sakit. Kita kembali kepada ulama. Selesaikan oleh ulama. Semuanya dibahas oleh ulama. Nah ini orang akhir zaman itu... Seolah-olah kalau ada orang berkata tentang kayak begini apa ini nambah-nambah agama. Nambah-nambah agama. Ulama berpendapat dianggap nambah-nambah agama. Ulama itu menjelaskan itu diambil dari pemahamannya. Jadi yang namanya Islam itu memang sumbernya adalah Quran hadis, sumber tahu makna sumber enggak? Masdar. Dari Al-Quran hadis ini sesuai dengan pemahaman siapa yang memahaminya? Ulama ternyata berbeda pendapat di sini dan perbedaan pendapat itu bukan naib di kalangan para ulama itu wajar karena seseorang seorang ulama maham dari sisi ini yang lain maham dari sisi ini sehingga ada perbedaan jadi ini loh ulah yang dimaksud islam sempurna adalah islam yang ini diterjemahkan oleh para ulama ini semuanya ulama-ulama terdahulu khususnya sehingga ada istilahnya matham. perbedaan di antara mereka tidak mengurangi akan tapi justru itu adalah memberi kemudahan bagi yang yang tidak bisa mengambil pendapat ini, ia sama mengambil pendapat yang lainnya dan semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyas yang masyur dilakukan oleh para ulama. Siapa yang mengingkari qiyas? Sakit mengingkari qiyas. Ijma' kesepakatan ulama ada qiyas. Qiyas itu mana? Kias itu adalah bukan dari Al-Qur'an dan bukan hadis. Tidak ada Qur'an berbicara tentang itu. Akan tapi kias itu adalah menyamakan sebuah permasalahan yang saat ini ada dengan permasalahan yang ada pada zaman Nabi karena adanya satu illat, satu sebab yang sebab itu ada pada dua-duanya, maka yang kedua disamakan hukumnya dengan yang pertama. Itu adalah kias. Siapa yang bisa begitu? Ulama lagi. Tanya kepada Ustaz itu bagaimana? alkohol kuk haram. Nabi tidak pernah menyebut alkohol. Yuk. Nabi tidak pernah menyebut alkohol. Berarti yang mengharamkan alkohol nambah-nambah begitu. Kan tidak. Nabi ada ta'lil. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Biarpun Nabi tidak pernah menyebutkannya. Alhamdulillah yang ada pada saat itu. Lalu bagaimana alkohol? Alkohol. Alkohol. Alhamdulillah itu ilatnya adalah iskar. Memabukkannya. Khomr haram karena ada illat. Illatnya adalah memabukkan al-isqar. Maka apapun yang memabukkan, maka hukumnya haram, biarpun tidak disebut oleh hadis Nabi dan Quran. Apapun yang memabukkan, padahal tidak disebut namanya apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Lalu kenapa ini yang memabukkan jadi haram? Karena di sesuatu yang yang diharap, yang memabukkan ini, ada illat yang sama, yaitu memabukkan, Maka karena memabukkan itulah diharamkan. Jadi ini adalah namanya kias. Jadi tidak cukup mengatakan. Makanya itu paling sakit orang yang sebentar-bentar mengatakan ini kok nambah-nambah. Nabi tidak pernah melakukannya. Dzikir dzikir banyak stop Nabi mengajarkan dzikir sebanyak banyaknya sehingga ada di para kalangan para sahabat Nabi tidak pernah berhenti mulutnya dzikir berapa ribu tu saat masa kita dzikir seratus saja dimarahi, dzikir seribu, dzikir ke ini. Mereka berdzikir tidak pernah berbatas ada. Ada yang pikirnya adalah mulai pagi hingga sore. Ada yang pikirnya mulai pagi hingga terbit matahari. Mulai yang zikirnya adalah mulai asar, asar sampai Maghrib. Ada yang zikirnya antara Maghrib dengan Isya tidak pernah keluar. Ada macam-macam. Jadi bermacam-macam. Jadi itu maksudnya al yauma akmaltu lakum dinakum hari ini aku sempurnakan memang pedomannya itu adalah sempurna. Bagaimana? pelak apa? Hubungannya syariat dengan umat, makanya hubungannya syariat dengan umat ini dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Al-Quran dijelaskan oleh para ahlinya, para ahli tafsir, hadis, para ahli tafsir Al-Quran dengan ilmu yang mereka ketahui. Dan semuanya metodologinya sudah dijelaskan oleh para imah as-sabikin, ulama terdahulu dengan istilah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu untuk memahami hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW.